И към политическите процеси в страната ни. Продължаваме промяната. Демократична България днес ще получат и върнат втория мандат, най-вероятно. Този втори мандат се оказа в техните ръце, припомням, след разцепването на ДПС и след ясното очертаване на конфликт между Ахмед Доган и Делян Пеевски. В петък станахме свидетели и на директен поход на част от ДПС, тази част, която първоначално се именуваше в кореспонденцията си с медиите, първо като ДПС. 17 заради 17-те изключени свои членове, а след това като ДПС Доган. Похода към централата на партията в София. В почивните дни видяхме и за първи път чухме почетният председател на ДПС Ахмет Доган, който насреща с ДПС Младежи каза, че има да се преодолява, цитирам, голямо препятствие пред партията. Добър ден! Казвам сега на доцент Албена Танева, ръководител на катедрата по публична администрация в Софийския университет. Здравейте Трайте. Всички тези ярки процеси се случват и на фона на пожари, които изтъпелиха къщи, ферми, гори, замеделски стопанства. Как според вас в този контекст се вписва очакваното днес в 11 часа действие на коалицията Продължаваме промяната Демократична България? Очаква се те да вземат полагащия се втори мандат. Описах как се стигна до него. Очаква се те да го върнат, защото искаха първо да тестват антикорупционния пулс на 50-тото Народно събрание, едва след това да предлагат кабинет. Какво мислите за, за това развитие на нещата? А, здравейте! А, искам да отговоря на въпроса преди всичко. А, на, на, и на трите въпроса свързани като в един общ, именно в ролята си на човек от публична администрация, катедра, университет. А, понеже такъв е анонса и това ми се вижда важно. В тази ситуация на много разнообразни и свързани кризи се откорява един проблем, който обикновенно а, не разглеждаме, и обикновенно се третира като твърде много а, държавни служители, твърде много администрация. някакси, някак си, а, особено когато има задаваща се политическа сила, обикновенно част от посланията е как ето сега ще се кратят със еди колко си процента а, държавната администрация. В... Защо това е важно? Няма държава, няма общност, която може да се развива без да се управлява. Няма такова нещо като спонтанен ред. В този смисъл, ние виждаме при тези постоянни кризи, хронична политическа криза, колко важно е да имаме а, не просто стабилно управление, не просто стабилно управителство, а правителство, което а, се справя не само с краткосрочните, а с дългосрочните стратегически а, политики, с развитието на страната в рамките на дадената посока и а, с решения, които а, се съобразяват с приоритетите и а, осигуряват развитие. А, още нещо, което на пръв поглед е много далечно и веднага ще кажа как това е свързано. Да вземем, на, например, една страна като Южна Корея, която през 1950-те години има война, в която няма важни природни ресурси, която също, подобно на България, е така замеделска селска страна в голямото си като демографски профил на населението и която след за Южна Корея говори, за няколко десетилетия е около 11 економика в света. Да, казвате, а, това... че имат такова нещо, което е необходимо, предвидимо, ясно, добре рационализирано управление и може би а, пожарите показаха а, колко важно е да има такова нещо, а не да се оставя всичко на един стихиен процес, а, поне в началото Шурка. изглеждаше наистина, а, поне по кадрите, които излязоха в медиите, този процес на самоевакуация, примерно, на хората, защото, а, защото не виждат държавата на място. Имайки предвид всичко това обаче, какъв знак е връщането, очакваното връщане на мандата и а, прехвърлянето към трети мандат и потенциално към нови предсрочни избори? Това е един много сериозен въпрос. Не само днешния ден с очакваното връщане на мандата, а този въпрос реферира към състоянието на политическите партии в страната ни. Абсолютно всички политически партии. А, партийната криза е предпоставка за политическата криза, с която се сблъскваме. А, ние малко говорим за това а, какво е значението на политическите партии за демократичния политически процес. А, и една от най-големите опасности като негативен резултат е влушаването на социалната среда. Това да много хора в, в, в нашето общество а, започват да снятат, че всъщност а, решението на всички тези въпроси е кардинална промяна, като се мине към един по-авторитарен модел. Едва ли си го казват по този начин, но си представяме един а, ярък а, ръководител на страната, който взима решения вместо нас, и а, спираме да имаме проблем с излъчването на органи на власт. <към> в този смисъл е хубаво абсолютно всички партии, не в рамките на днешния ден, но очевидно с а, поглед към следващите избори, а, да се вгледат, да се вразумят, а, да променят доста неща, включително а, езика, с който те се обръщат едни към други и към а, гражданите. Представата, че в политиката политическите дейци са отишли за да бъдат духовити и за да а, изпъкнат с а, някаква а, ефектна фраза, с обидият... Да. Адх... да, остроумие а, и въобще цялото това адхоминен а, критика на другия чрез... А, персонализиране на критиката, т.е. не коментирате критично какво е направено, а по най-различни начини обиждате, унижавате другия, който и да е този друг. Махленски език, с който често си позволяват да си служат. Всичко това Същност е част от проблема, сериозна част от проблема. Политическите партии имат своята сила, защото са разпознавани от различни граждани и това е което дава техния авторитет. Не е просто да стигнат до властта, а да могат да останат. Политиката е изключително сложна дейност и тя предполага въображение и знание, и компетентност, за да може в тази политическа среда цялата цялото държавно управление да функционира. Ние така функционира, всяка държава функционира така, тя излъчва политическите органи на власт, а стабилността в а, държавния апарат, който е компетентен, а, осигурява провеждането на тези политики. И в пожарите се видя как недълновидно в продължение на ужасно много години не да сме достатъчно подготвени в ситуация, в която има криза. При криза се взимат решение ад-хок прямо с създадената организация. Така че а, дано всички да сме а, отрезвели, така да се каже, и да си дадем сметка колко важно е в сферата на държавното управление, органите на това държавно управление да функционират по един а, разумен, стабилен начин и да са подготвени за ситуации, в които се налага сега. Доколкото днес ще се занимаваме наистина с политически анализ на втория мандат, а, той ще бъде даден от президента в 11 часа и най-вероятно ще бъде върнат от коалицията. Добре. Продължаваме промяната Демократична България. Нека да кажа, че медиите го определят като цитирам предизвестен провал обречен мандат. Вие как мислите? Този ход първо да се постигне съгласие по декларация антикорупционна, а едва след това да се стигне до предлагане на Кабинетът беше ли разбран а, първо от избирателите и второ от останалите политически сили? Според мен беше разбран. А, очевидно, че това е странно решение. Но от друга страна, тази политическа коалиция, която не е много стабилна политическа коалиция също така, едната партия има структури, другата е ситуационна, ДБ има структури, продължава на промяната, със все пак все още една ситуационна политическа партия, която има да изгражда своя партиен профил и да се утвърди. Те складаха втора политическа сила неочаквано. И в този смисъл ми се струва, че предложеното е един а, ход с, с оглед последващите избори. А, профила на тази политическа формация е брандиран, така да се каже. Тоест а, основния, а, основното послание е върху един голям системен проблем с корупцията, който очевидно не може да се реши с отделни няколко хода. Това е въпрос на дългосрочна стратегия. И всякакви решения са за ни с нея. Така че адхок или бързо решаване на проблема на базата на тази декларация, ми се вижда, че никой не е очаквал, че може да бъде подкрепен. Освен това и Конституцията а, не предполага да се има такова решение с отлагане на връчването на мандат, а, за да може да се а, стабилизира парламента спрямо определена посока. В този смисъл това е по-скоро, според мен, предизборно послание за Силата и очакването на тази платформа, избирателите да подкрепят коалицията или отделните политически субекти в нея, но за това, че ние трябва да имаме, ние ще се развиваме, ако имаме право в ред, ако имаме а, върховенство на правото, ако можем да осигурим а, тези. Изключително важни. Това е като коефициент пред а, скоби в математиката. Всички сме учили да си спомняме колко е важно. Но също временно, ако смятаме, че в политиката ще се справим само с генерално решаване на въпросите и след това ще проистичат всички други разумни ходове, е също така странно. Трябва да може да се взимат и а, решения с а, краткосрочно а, действия, които да са в тази посока. Така че не е само единствения въпрос системните проблеми. Сега, а, тъй като до този втори мандат, който беше неочакван, казвате за тази коалиция, продължаваме промяната Демократична България, се стигна след разпад в а, движението за права и свободи. А, какво мислите за тези процеси? Дали те доведоха до изсветляване на политическата картина и коя от двете фракции на ДПС а е? Ако условно ги наречем Дуган или Делян, има по-голям интерес от бързи избори, според вас? А, в случая да ви кажа, според мен няма особено значение а, кой точно какъв интерес има, защото ситуацията е по-силна от отделните участници, независимо как наливат а, а, енергия в една или друга посока. Но за всички нас, включително за ДПС, е много важно, че в тази хронична криза всички хора сякаш по-добре започват да познават, да разбират как функционира самата политическа система и какво означава политическия процес. Така че има и някои неочаквани добри ефекти от това, което се случва, включително в БПС да се вгледаме в тази политическа формация, която е стабилна на базата на гарантиран електорат но тя също представлява и а, представлява на базата на своето название права и свободи. А, така че а, изсветляване, да, а, много повече внимание и много повече видимост към а, онова, което не е изконно политическо, а има применеси на да не да знам, олигархичен интерес, понятието за образ от фирми, понеже помним отдавна, беше споменато от почетния председател преди доста години в негово интервю в тогава шоуто на Слави. А, в тогаваше на ситуация. По-точно цитата беше, че всъщност всички политически партии на цитата смисъла на това, което беше казано, всъщност идват на власт, защото идват с обрач от фирми, което е едно от най-порочните неща, което можем да си представим за демократичната политическа система. Всъщност не трябва да е така. Но всъщност това беше и някаква форма на признание, че такива обрачи от фирми а, има около ДПС, но ДПСЕ изглеждаше монолитно в продължение на 30 години от българския преход. Често в български условия тази фракция, която запазва абревиатурата, в крайна сметка символно надделява над другата. Така се случи с доста от политическите партии. Вие мислите ли, че моделът Паевски е възможен без модела Доган и кой ще вземе символно абревиатурата? Същност, когато а, назваваме модела Певски, а, е хубаво това да бъде една от темите в по-нататъчни аналиги, какво всъщност означава модела Певски и какво означава модела Доган. Защото ние а, спонтанно предполагаме кой какво разбира, но това може да се окаже, че не е едно и също. И ако едното визираме да е някакъв корупционен модел, тогава другото какво е? Така че безспорно имаме. Щеше да е лесно, ако проблема с корупцията е свързан с една от политическите сили. Проблемът с корупцията е системен проблем и ако ние смятаме, че нашите, които да са нашите и вашите, които и да са те, са просто понеже ги харесваме са невинни в това състояние на нещата, е най-малко невярно. Така че абревиатурата не е тази, която продава абревиатурата има значение, но по-голямо значение има истинското умение да се съхрани подкрепата на гражданите. Така че това е, което е ключово в момента. Интересна картина се очертава. Не очаквате, Рето, доколкото разбирам а, някакви изненади около процедурата в 11 часа в президентството, връчването на втория мандат и най-вероятното връщане на изненада мандата? Изненада би било, ако има изненада всички предпоставки и говорят за това, че мандата ще бъде въгнат. Лидерите на ППДБ казват това, всички останали политически формации не би имало основание да се очаква нещо друго. В този смисъл е предизвестен резултат. Но от тук нататък по какъв начин политическите сили изпрямо очаквания трети мандат, който също вероятно няма как да се а, състои, а, ще присъстват в публичността. А, да не забравяме, че ние имаме служебен кабинет, който функционира в режим на съществуващо народно събрание и се вижда, че е хубаво а, министрите да бъдат обект на контрол, да им се задават въпроси. Чуваме, есть, чуваме. Съхраняването, това, да. съхраняването, в, да. съхраняването в публичността а, на контрола и вниманието е част от а, резултата всъщност. Да виждаме какво се случва и да вървим със своите трудности, но... А, как да кажа? А, нека, с което започнахме, понеже предполагам, че отиваме на финал. Съвсем малко време ни остава. Политическите партии трябва да се развият като такива. Те са политически институции, посредници между гражданите и държавата. И нека да изпълняват тази своя роля по един качествен начин. Така да завършим доцент доктор Албана Танева. Коментар върху политическите процеси в деня, когато коалицията Продължаваме промяната демократична България ще получи и най-вероятно ще върне на изпълнения втори мандат за съставане на правителство. Това ще стане днес в 11 часа.